Német Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Csepel-Soroksár Fidesz választókerületi elnöke, a Kéfi vendége. Ha ma innen úgy állunk fel, hogy ez a beszélgetés adásba mehet, akkor 24 órával később adásba kerül. Reméljük egy interjú, bár Magyarországon már meg lehet, hogy felgyorsultak az események, 24 órát kibír eláll. A történethez két további részlet tartozik. Egy részről, megkeresés érkezett a Kejfej Jancsihoz, hogy beszélgessünk, és a Kejfej Jancsi nem állt ellen, amennyiben egyébként csepel más vezetője szóval a Kejfej Jancsival, akkor mással is beszélget a Kejfej Jancsi a 2024-es önkormányzati választások kapcsán. Másfelől pedig, és ez az őszinteség része, egyszer már nekifutottunk, de akkor túl, Szerte voltunk, és úgy döntöttünk, hogy leülünk még egyszer, nagyjából másfél héttel később, és akkor belevágunk. Eddig korrekt? Teljes egészében, hát mindig is korrekt volt a kejfejancs, amit én ebből láttam eddig. Kezdjük azzal, milyen összetétellel jött létre a képviselőtestület a 2019-es önkormányzati választás után csepelem. Jó napot kívánok, üdvözlöm az érdeklődöket én is. A 2019-es önkormányzati választás után gyakorlatilag egy kiegyenlített képviselőtestület jött létre, hogyha az országos kormánypárt ellenzék jobb oldal, baloldal, konzervatív, szocialista, liberális elosztást nézzük. Tehát fele-fele arányban, kiegyenlített módon, és úgy, hogy a Fidesz-KDN piatta a polgármester Borbély Lénárd szemében. Hogyan állt össze a képviselőtestület, hány tagja van a képviselőtestületnek, kiknek volt frakciójuk, milyen arányban? A képviselőtestület 12 választottakból áll, 2019 óta. Ehhez még listán 5 képviselőhelyet osztanak ki a maradék elv, egy algoritmus egy matematikai algoritmus alapján, és a 18. pedig maga a polgármester, tehát a polgármester is tagja a képviselő testületnek. És így volt a Borbé Lénárt polgármester úrnak 9 fős csapata, és ahhoz kellett még vadászni egy embert, hogy meglegyen egyébként a 10 fő, mert az önkormányzati döntéseknél, amikor minősített szavazásról beszélünk, például a költségvetés elfogadás, akkor, akkor ahhoz az szükséges, hogy a megválasztott képviselőknek több, mint a fele egybehangzóan hangzóan szavazzon. Akkor van érvényes döntés. Ez ugye a te 18-nál 9-9-nél még csak 50-50 százalék, -50%, tehát 50-50, és ha 10 megvan, akkor van a megválasztott képviselőknél e, egyel több. A bal oldalról, e, nagyon színes a paletta, ugye bekerültek a Szocialisták, Jok, DK, kéred, kéred bekerült a ki, DK, bekerült kéred, az LMP. Türelem. Kéretné rosszul mondom az arányokat. DK 2, MSP 3, igen. Jobbik Momentum LMP, Buszkai Szövetség egy-egy. Elnézést, ezt nem lehet kihagyni. Igen. Mi az a Buszkai Szövetség? Ah, van egy Bucska nevű városrész, ott Csepel, ö, Csepel Háros és sziget Miklós határán, és ott ez egy olyan zárt kert, ez az egész hárosi rész, ahol gyakorlatilag ilyen speciális élethelyzetek jöttek létre, a leggazdagabbaktól a legszegényebbekig laknak. Hatalmas, modern házak is épültek, és egyébként pedig fáskamraként vannak bejegyezve. Csak ez... Hát ez így alakult, ugye a, a, a 70-es évektől kezdtek el kiköltözni az emberek. Ez egy zöld gyümölcsös, ha úgy tetszik. Ez ott a sóderbánya, a kavicsostó környékéről beszélünk és euh, szerettek volna az emberek a lakótelepekből kimenni. És akkor először vettek ilyen nadrágszi, parcellákat, a szegényebbek, a gazdagabbak, nagyobb területet, már akkor is, és annak euh, rendje módja szerint építkeztek, és itt mindig így szemet a hol a, akkor még a tanács, aztán pedig az összes önkormányzat euh, a, a szeretett volna valamit kezdeni. Én polgármester koromban ebbe nagyon nekivágtam, még a törvényhozásba is bevittem, hogy esetleg egy háros törvényt tudjunk euh, létrehoz, ami speciálisan ezt az élethelyzetet tudja megoldani. Egyébként a 2013-as árvíznél derült ki, hogy itt nagyon nagy probléma van, bár Csepelt kevésbé érintett az árvíz, de mégis speciális Jó. problémák jöttek itt... létre. Tehát mindegy, ez egy speciális helyzet. Jó, így és... összesen vannak és... kilencen. Hányan igen, volt igen. a fidesz például? Hát ők is. Ők is igen, kilencen. Igen. Kérdezek, annak idején Borbé Lénárt, kinek, a kép, kinek volt a jelöltje? Fidesz-KDNP. fidesz, -KDNP. fidesz -KDNP. Honnan vett meg a tizedik? Úgyhogy a buckai szövetséget behúzták, a volt jobbikos Pákozdi Józsefet, behúzták a lénárdék egy nagy csavarral Alpolgármesternek. Én akkor figyelmeztettem őket már, hogy ennek szerintem nem lesz jó vége. Pákozdi Józsefnek sem a személyisége, sem a politikai addigi karrierje az nem mutatta azt, hogy ott feltétlenül a Fidesz mellett kelljen minden szempontból ott lennie. Nyilván szükség volt az ő szavazatára, de szerintem óriási kockázatot rejtett magában, és azt is elárulta, hogy gyakorlatilag ez a típusú hatalomgyakorlás, amit a polgármester aztán teljes egészében magáévá tett, ez az egyedulalkodósa arra szükség van egy Pákozdi Józsefre is. Öt évre vonatkoztatóan kérdezem, tehát be kell osztani az idődet. Azt mondtad, akkor jeleztem neki. Igen. Létszves jellemezd a polgármesterrel való viszonyodat az elmúlt öt évben, hiszen nem evidens, vagy evidens megfelelő rész, aláhuzandó, hogy a választókerületi elnök mit jelez, hogyan jelez. Én ezen területen nem is vagyok túlságosan járatos, de egyszer és mindenkorra ezen beszélgetés keretében legalábbis ezt az öt évet át kéne tekinteni, azon tekintetben, ami egyébként a ti hivatalos kapcsolatotok volt, mert hogy egyébként a magánkapcsolatotok milyen a számra teljesen közömbös. Én azt gondolom, hogy a mi magánkapcsolatunk az nem csak számodra közömbös, hanem gyakorlatilag közömbös kellene, hogy legyen a, a kerület közéletének szempontjából, is. nem így volt. Tehát ő gyakorlatilag egy majdnem húsz évvel fiatalabb, mint én. Én úgy hoztam be a Fideszbe őt, ő úgy jelentkezett be, hogy munkát szeretne végezni, nagyon sokat dolgozott, nagyon komolyan fölkészült, napi kapcsolatba voltunk, baráti kapcsolatban, hogy úgy tetszik, a... én fiamként kezeltem, azt hiszem talán nem túlzom, ha ilyet mondok ebben a, ebben a körben, és aztán gyakorlatilag ő lett a a polgármester, amikor dönteni kellett arról, hogy, hogy megyek-e tovább polgármesternek, vagy pedig a parlamentbe megyek, és én a parlamentet választottam. És aztán így eltávolodtunk valamilyen formában. Nem értettem teljesen, én egy kicsit örültem is annak, mert én nem szerettem volna azt a látszatot kelteni, hogy én ott nyomulok, és gyakorlatilag én vagyok a polgármester. Ennek rengeteg jele volt egyébként a sokkal ritkább találkozás, engem ők nem kerestek fontos ügyekben, politikai ügyekben, de én azt gondoltam, hogy a bizalom, tehát én a bizalmat nagyon fontos dolognak, bizalmat és a tiszteletet nagyon fontos dolognak tartom, és a bizalmam az, az töretlen volt nagyon sok-sokáig, addig, amíg nem azt észleltem, hogy itt bizony úgy néz ki, mintha baj lenne. Erről a költségvetés kapcsán részletek lesznek. Még egy kérdést engedje meg, a régi kapcsolatunk okán tegeződünk, én illetek tartom Igen. azt, hogy ami egyébként a szférában van, az átkerül ide, ha netán véletlen, Orbán Viktor leülne velem, valószínűleg ott is tegeződné egyébként tegeződünk. Ez így természetes, nem? Hát... Um, a dolognak az a lényege, hogy azt akarom megtudakolni, hogy van-e arra valamiféle protokoll a szó idézőjeles értelmében, hogy milyen a választókerületi elnök és a polgármester viszonya? Igen, természetesen. Hát ezt elég erőteljesen tisztázza maga az alapszabály is. Tehát ez nem egy szokás jog alapján működik, hanem a volt? Fidesz alapszabálya teszi világosá, hogy a választókerületnek a politikai életéért elsősorban a választókerületi elnök felel, és ehhez a választókerületi elnök megfelelő eszközöket is kap az alapszabály alapszabály által. Többek közt kap egy olyan lehetőséget, hogyha az önkormányzatban alakul egy frakció, akkor abban a frakció alakításban tevékenyen és egyértelműen vegyen részt. Egyértelműen vegyen részt abban, hogy a frakcióban ki milyen pozícióba kerül, ki és ki milyen Ennek van-e valamiféle formalizált jelleg, amit leír? Hát, hogy ne, hát a formalizált jelleg az, amikor ezt megtöltöd ebben, hogy le, leülnek ott a, ugye a Létrejön egy választási eredmény, a választók akarata világos mindenki számára. De olyan van -e, hogy havonta ezt meg kell tenni, vagy ilyen részletek nincsenek? Nincsenek, ez jó, hogyha havonta megteszik, és én azt gondolom, hogy, hogy az a jó, hogyha úgy teszik meg, hogy ez egy ilyen rendezett formában nem kezd előírni. Tehát mi egy párton belül vagyunk, én még egyszer hangsúlyoznám a bizalom, a tisztelet fogalmát, ha ez megvan. Ha ez a kettő megvan, akkor, akkor megvan szerintem az is, hogy ez a havonta megbeszélés megtörténik. Ez nem történt meg nálunk. Én többször kezdeményeztem, hogy találkozzunk, többször fölhívtam a figyelmüket, hogy szerintem ez így nem lesz jó. Ennek ellenére én 2019-ben Borbi Lénárdot jelöltem polgármester jelöltnek. Elfogadtam az ő összes képviselőjelöltjét, tehát egyetlen egy képviselőjelöltet sem torpedoztam meg. Ugye egy választókeleti elnöknek vétójoga van a képviselőjelöltek és a polgármester jelölt személyében, tehát a fidesz Ott van egy önkormányzati egyeztető bizottság, választási egyeztető bizottság, és azelőtt a bizottság előtt vétójoggal bír, és a, általában, a, nem általában, hanem eddig mindig a választókeleti elnöknek a vétójogát elfogadták. Én úgy gondoltam, hogy sikeres négy év van a polgármester úr mögött, és én azt véltem, hogyha az én bizalmamat továbbra is fenntartom, bár még egyszer mondom, a repedések azok már nyilvánvalóak voltak, de én újabb bizalmat okay. biztosítok neki, akkor ebben nem visszaélni fog, tehát nem úgy fogja értelmezni, hogy akkor ő itt azt csinálni akar, meg az történik, amit ő gondol, hanem, hanem úgy visszatérünk a normális kerékvágásba, és nem is lenne semmi probléma, ha ez így lett volna, de nem így történt. Viszonylag hosszú a költségvetésig az utolsó része, ennek a 2023 március 29 -e idézett a közleményből a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országos választmány elnökségének egyhangú döntése alapján a Fidesz 35. születésnapjának előestién új alakult a korábban egyhangú döntéssel felelős csepeli szervezet az alapszabály alapján az elfogadott ismételt tagfelvételi kérelmet benyújtók tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni az országos válaszmányi elnökség. Két volt tag, borbélénát Bélénás Csepeli polgármester és Ábel Attila Csepeli alpolgármester ismételt tagfelvételi kérelmét nem fogadta el. Amikor ez a döntés megszületett, és akkor már nézzünk 2024 felé, a költségvetés felé nem, de az önkormányzati választások felé igen, akkor volt-e bármilyen sejtés a tekintetben, hogy ez mennyiben használ, nem használ a 2024-es védesdőzhelemnek? Hát minden ilyen döntésnél van sejtés. Tehát ezek a döntések nem szerűen ö, történnek, hanem ezek politikai döntések. Ezt 15 hónappal a választás. Így van, ezek politikai döntések, és mérlegelte mindenki, hogy mi az, amit tenni kell. Tehát akik meghozták a döntést. És akik meghozták a döntést, az, az országos elnökség, és az országos választmány elnöksége egyhangú döntéseket hoztak, és ö, ott is természetesen mélegelték azt, hogy ez hova vezethet megosztottsághoz, és ugye ö, ö, akkor már világosá vált, hogy a megosztottságot pont ebben lehet megszüntetni. Tehát pont avval lehet megszüntetni, hogy egy adott ö, politikai közösségem belül azokat, akik annak a politikai közösségnek a továbbiakban nem felelnek meg, nem bírják a bizalmát a közösségnek, azokat el kell távolítani, azokat nem lehet visszavenni. Ez elég egyértelmű volt ez az üzenet mindenki számára. Természetesen a, a, a dolgok azok mennek maguktól tovább, tehát itt vannak személyes kapcsolatok, minden egyéb, vannak érdekek, egyéb érdekek, ezek még gurítják egy darabig ezt a történetet. Ezt a polgármester úr Bor Bélénár nagyon jól meg is lovagolta. Azt gondolom, hogy most arra derült ki, hogy akkor ő természetesen nem a Fidesz-KDNP tagja, nemcsak hogy nem a tagja, hanem a Fidesz-KDNP politikát sem ő valósítja meg, és ezért ő már egyébként jó előre, tehát csak szeretném mondani, jó előre ő ezt sejtette, hogy ezzel ez is lehet egy ilyen probléma, hogy őt kizárják ezekből a körökből, jó előre csinált magának egy pártot, egyesület, ahogy szokás egyébként, bőrbe bújtatva, és elnevezte magáról Borbélénád és csapatának ezt az egyesületet, és ezzel a csapattal fog indulni a választáson, amit egyébként jó kis bélelt rögtön önkormányzati pénzengel. E, ugye, ami a Fidesz KDMP polgármester jelöltjét illeti, az az elmúlt időben, az elmúlt hetekben történt meg. Vajon tudás Zoltán felépítéséhez és a helyzetének a javításához, javítása érdekében nem lett volna érdemesebb, nem közvetlenül a kizárás után, tehát nem 2023 márciusában, de mondjuk 2023 második felében ezt megtenni. Lehetett volna ezt is, én azt gondolom, nem ezen az úton mentünk, építettük újra a közösséget. Tehát a közösséget, a választás egy fontos dolog, de az egy, az egy mérföldkő, ha úgy tetszik, a, a közösség életében, és ahhoz, hogy a közösség azon részt tudjon venni, a politikai közösségről, a pártról beszélek, az újra kell építeni, újra kellett építenem ezt a csapatot. Az újraépítés nem csak arról szól, hogy összehívjuk azokat, akik, akik vállalták azt, hogy ezt tovább viszik, hogy veszünk fel új tagokat, mert minden ilyen megtörtént, tehát szépen gyarapszunk egyébként, de ez kevés, ahogy a programokat kell ö, szervezni, egybe kell tudni tartani, motiválni kell újból az embereket arra, hogy kérem itt vagyunk, és nekünk van szerepünk, nekünk van szerepünk itt a, a választás tekintetében, tehát föl kell készíteni őket, és ahhoz kell aztán majd mérni a választásnál, hogy akkor... Elindulunk, nem indulunk, hogy indulunk, mint indulunk, lesz polgármester jelöltünk, lesz elégképviselünk, és ez, ez aztán tényleg be is igazolódott, mert gyakorlatilag ugye a Fidesz KDNP frakció az nagyon megfogyatkozott az elmúlt időszakban. Voltak akik azt mondták, hogy ők nem kérnek ebből, köszönik szépen, ők mennek a Borbély Lénárdal, ők nem akarnak fideszesek lenni, már nem is fideszesek és ehhez egy új csapatot kellett, és ezt az új csapatot fölépítettük, mind a 12 jelöltünk megvan, egyébként négy, négy régi képviselő és nyolc új képviselő van jelöltként, és nyolc ember pedig újként, a 8-ból 6 az egyértelműen 30 év alatti tehát fiatalokkal építjük ezt a rendszert, és ehhez a csapathoz kellett egy olyan személyiséget választani, egy olyan jó tulajdonságokkal, jó személyiségjegyekkel rendelkező ö, polgármester jelöltet, akit ez a közösség elfogad Aki. jelöltjének, és akit aztán ez a közösség a kampányban végig tud venni, végig tud vinni úgy, hogy esélyes polgármester jelöltet. Ezt a ezt még végig veszük, de akkor jöjjön az első tétel, a nyitány után... Mennyire beszédes például a 2024-es költségvetés elfogadása, illetve a 2023-as költségvetés lezárása, ugye ez több menetben ment. Igen. Hogyha ez lenne a demonstrációs tábla, ezen mit lehetne érzékeltetni azok számára, akik nem csepeliek, és akik számára el akarnád magyarázni te, Nyilvánvalóan te, szemszöged a te tapasztalataid alapján a Cseppeli helyzetet Igen. A, ugye eljutott oda az önkormányzat vezetése Borbély Lénárdal az élen, hogy egy olyan defektes működés volt, amiben teljes egészében túlsúlyossá vált a polgármester. És ez a költségvetésben koncentrálódik. Azt mondtuk, hogy nézzük meg ezt a költségvetést, és egyértelmű volt a vizsgálatok alapján, itt nem csak szakemberekkel, hanem magukkal, a politikusokkal és behívott szakértőkkel, tehát nem pénzügyi szakértőkkel, hanem olyanokkal, akik ezt meg tudják, meg tudják fejteni, hogy mit is jelent a költségvetés. Egyértelművel át mindenki számára, hogy a polgármesternek a kezében van egy átadott jogkör a képviselőtestülettől, átadott jogkör, amiben, aminek következtében a csepeli polgármester szinte egyedülállóan az egész országban, nem is tudok még egy ilyen helyet, gyakorlatilag Korlátlanul, felelősség mentén, felelősség nélkül szabadon költheti a költségvetési kell, Kikerült egy felelősség nélkül is, mert ugye. Úgyhogy, tehát nincs, nincs, nincs, nem, nem arról szól a fáma, hogy a polgármester mondjuk egymillió forinti, forintig aláírat, bármennyi, bármit, bármikor megtehet. Ez az átadott jogkör, ez mikor jött létre? Ez minden évben megismétlődött, a bizalmat megkapta a polgármester, átvágott mindenkit. De ez a covid volt összefületésben? Ez a, vagy... a covid ugye a covidnál ott egy rendkívüli jogrend van, és a még, a az, előző, még, az, elő, még az előző, tehát ugye a covidnál ott nem kell átadni semmiféle jogkört, nem kellett, Igen. mert ott még az, az alaptörvény alapján a polgármester egy szemében felelt és gyakorolt hatalmat gyakorlatilag ebben, a, ebben az időszakban. De utána, amikor ez megszűnik, sőt, ugye most már egy Covidnál sem így lenne, mert megváltozott a helyzet, tehát megmódosítottuk az alaptörvényt, de, de a felhatalmazást, a képviselőtestet minden évben átadhatja a polgármester. És átadták, megbíztak benne. Ez a 2019-es Évben is így nem, volt, Előtte való periódusban is így volt, vagy akkor nem volt így? Akkor nem volt így. És a 2019-től, tehát mondom, tehát teljesen, teljesen ugye megmalmozta az egész csapatot, mindenkivel, mindenkivel így külön-külön leboltolt, meg, meg volt a felhatalmazás, és éve a felhatalmazás, brutális, mondom, visszajött. Tehát itt szórják a pénzt, van egy iszonyatos nagy pénzszórás, amit a magáncélokra... Tehát a számlák ezt tanúsítják magáncélokra, magánüzleti felhasználásra, magánüzleti felhasználásra, és egyébként olyan nem kötelező önkormányzati feladatoknak a felvállására, ami magyarázhatatlan. Így el, elméletileg magyarázhatatlan, azt az ember rájön, hogy olyan egyesületek, olyan civil szervezetek kapnak pénzt, akik együtt indulnak vele a választáson, vagy olyan, a iroda nyílik a Rákóczi úton, ami gyakorlatilag egy kampányközpontja az Egyesületének. És ez azt azt jelenti, közel. Hogy ezen döntések fölött a képviselőtestetnek semmilyen ellenőrzése. Se az ég egyet a világon nem. semmilyen ellenőrzése nem volt, és mi azt mondtuk, hogy ezt meg kell szüntetni. Azt mondtuk, de a kormányhivatal ezt nem tudja vizsgálni, mert átadta a jogot. A... Tehát ez nagyon, Tehát ez, ez, ez egy ilyen, egy jogszerű, igen, nem a jogszerűségét. A jogszerűségét ott vitatjuk, vitatható lesz a jogszerűsége, szerintem az büntető jogilag lesz vitatható, de arra majd vissza kell térni a későbbiek, későbbiek folyamán. Most mi azt mondtuk, hogy ha erről a polgármester lemond, illetve a képviselőtestet ezt visszaveszi, akkor egy óriási problémától szabadulunk föl, megsporulunk Még... megspórolunk legalább két milliárd forint. Még egy dolog. Mit jelent ez a felelősség nélkül? Mármint mire... Te mondtad, hogy felelősség nélkül. Tehát, hogy ezt a jogköt megkapja, de felelősség nélkül. Hát nem kell, szinte gyakorlatilag nem számol be. Tehát elrejthet bármit, bárhol, és ezek az úgynevezett ilyen, ilyen ö, ö, lejárt határidejű határozatoknak a beszámolóvel, bedugdósul. Okay, ez az a van. E, tételezzük fel. És mi hogy... azt mondtuk, hogy ezt meg kell szüntetni, és azt mondtuk, hogy azt is meg kell szüntetni, hogy kampányköltségvetés legyen. És egy alternatív költségvetést tettünk le az asztalra, ezt nem engedte megtárgyalni se. Tehát ezt visszalukták azonnal, és azt mondták, hogy ez nem. tárgyalás. 2023-ban nem volt? Nem. Nem. 2023-ban ilyen nem volt már akkor is voltak jelek erre a történetre, de nyilvánvaló a, a, a, az ember akkor, amikor megbizonyosodik arról, hogy mi zajlik, akkor kell egyébként a felszíteni. Jó, óvatosan a kifejezésekkel, saját magamnak mondom, de akkor elgalopíroztam magát a tekintetben, hogy a Fidesz és, igen, ezt akartam kérdezni, ki jelenleg egyébként csepelen ellenzéknek, mert ezt én nem értem. Ki az ellenzék? Hát nyilvánvaló, hogy a Fidesz lett az ellenzék. Ugyanis a legvégén, tehát ugye kérdezted azt, hogy akkor ho hova 2019 jutottunk. 2019-ben még az, a Momentum volt az ellenzék. Oda jutottunk, hogy ugye a polgármester azt mondta, hogy működésképtelen lesz a kerület, <kül> hogyha a Fidesz által benyújtott javaslatot fogadjuk. -e. Mi mondtuk, hogy nem lesz működésképtelen, mert minden benne van, ami a kerületnek a működését, sőt, még... Az önként felvállalt feladatok közül az úgynevezett egészségügyi, szociális és oktatási feladatok, amiket különvállalt fel a kerület, azok is benne maradnak a költségvetésbe. És mondtuk, hogy oké, okay, hogyha ő mindenáron, és közve azt mondta, hogy ő egy konzervatív, a Fidesz politikáját, a HVG-ben üzente meg egyébként, hogy ő Orbán Viktor politikáját akarja folytatni. Mi azt mondtuk, hogy jó, azt ugyan tudomásul vette, hogy őt kizárták, Csinált magának egy politikai pártot, amit saját magáról elnevezett, jó, ezt mi tudomásul veszük, és azt, azt mondtuk, hogy jó, akkor csináljunk egy olyan lehetőséget, hogy akkor a kampányt, hogyha ő annyira megszeretné a baloldalt fogni, ha gyurcsányékat nem akarja beengedni a kerületbe, akkor, akkor, akkor fogjunk össze mi, mi képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk át át a saját magunk árnyékát és akkor legyen egy olyan összefogás, hogy van két polgármester jelölt, van Borbé Lénárd és van Dudás Zoltán a Fideszi lépjenek vissza egymásához a De ez a hozzá tartozik a költségvetéshez. De még korábban tartunk, ott tartunk, hogy februárban Elvetik a költségvetést. Márciusban, meg... tehát az, az nevezük már márciusnak, tehát a márciusban ott megy egy hosszú-hosszú... február özen... 26 án Igen, igen, elmond, igen, igen, és az már... Az február 22-én. Az átnyúlik, az e, az, átnyúlik az, a, az a rend, az átnyú, ugye, mert február 15-ig kellett beadni a költségvetést, és március 15-ig kell elfogadni -e. a költségvetést, és a februárban úgy, úgy, úgy végigment ez az egész egy ilyen... Mit? A idézőjelesen, mit rontott el a polgármester, hogy se az ellenzék, Imáron a Fidesz, se e, a nem ellenzék, aminek nem tudom, hogy mi a neve, az lmp DTK, stb. kifogást emelt. Én nem gondolom, hogy elrontott ellen. bármit a polgármester, a polgármester a saját maga e, e, taktikáját azt végigvitte. Tehát, ő semmit se rontott el. Tehát ő erre számított. Ő nem akart velünk egyáltalán megegyezni, ő semmiben nem akart megegyezni. Ő azt mondta, hogy inkább világossá teszi azt, hogy koalícióra lép a baloldallal, velük együtt fogadták el végül a, végül a költségvetést. Jó, de az, az, elej, egyáltalán... az elején a Momentum se szavaztad. Az de. elején a színjátékot azt ismerjük, tehát elején a Momentum, hát ugye, hogy nyilatkoznak? Honnan ők semmi felismerni Hát ugye azt mondják, ők semmiféleképpen azt nem fogadják. Ez jel? így. Azt az egyszer csak mégis. Az hogy van? A fogalmam Na, Hát így van, nem? Tehát az egész egy színjáték. Az egész, az egész egy olyan színjáték, hogy próbáljuk meg, átverünk mindenkit. Hát ugye leakasztottak két embert rólunk. Tehát a polgármester leakasztott két embert a Fidesz frakció. Jó, akkor itt meg kell De az még kevés volt a szavazathoz, és ezért kellett neki a baloldali, kellett neki a teljes baloldali szavazat. És annak is megvolt az ára, egy milliárd forint a költségvetésben. Ez a helyzet. Ezt fizették ki, és a szabad kezed továbbra is megkapta kampányt. Még miért ezt részt És hogyha nézed, bocsánat, ha nézed azóta Cseperről a híreket, akkor valamilyen oknál fogva a kőkemény, gyurcsányista, momentumos polgármester előtt egy rossz szót nem szólt eddig a mi polgármesterünkről, Borbé Lénárdról. Vajon miért? Hát, aki közben ugye nem is hát, a TK emberek, hát, e, Nem a Momentumért. Az a helyzet, hogy, hogy, nézzük hogy ezek a, beszédesek. Arra, arra kérlek, hogy nézzük a Fidesz frakció lemorzsolódását de. személy szerint de. és szám szerint. Mi lett vele? Hát a Fidesz frakció megfeleződött. Ez lett a Fidesz frakcióval. Tehát négy ember maradt bent a Fidesz frakcióban, ez a négy ember újraindul, Hova újrázik. E? Több, négy. Több, többiek azok elkódologtak miért? Hát ugye a, a többiek úgy kodorogtak el. Van a Fidesz frakcióban, van egy, volt a Fidesz frakcióban egy polgármester. Világos, hogy hol van, nem? A Borbélénál. Volt két alpolgármester, Ábel Attila, a másik, akit nem vettek vissza, és Morovik Attila a harmadik, aki meg nem is jelentkezett, hogy visszavegyék. Tehát ez, ez már három ember. Ez eleve ott egy ilyen zárvány, vagy minek nevezzük ezt, tehát egy ne, egészen rossz. máshogy működő, nem akartam daganatot mondani, mert ilyet Eszemben nem akarok sértegetni is. senkit, de még, csak egy egészen máshogy, egy öncélúan működő csapat lett. Ők összeálltak teljes egészében, egyértelmű volt, többek közt azok, amikor elvették a képviselőtestületnek a tiszteletdíját a Covid-ra hivatkozva, akkor érdekes módon, hogy mindenkit elvették, csak az övékét nem hogyan az fogyatkozott hogy? tovább. A, és, és utána most még leválasztottak két embert a mostani ö, ö, költségvetési vita során. Ez Olyan helyzetet teremtettek. Egyébként az, az, tehát nem egyértelmű a történet, és a, én, én egyáltalán ezekre az emberekre nem, hogy nem haragszom, hanem én fogadom a köszönésüket, vagy ha ők fogadják az enyémet, annak nagyon fogok örülni. Hihetetlen brutális nyomás alá helyezte egyébként őket. Tehát, ez Hogyan? Ki? Hát úgy, hogy például költségvetési megbeszélések voltak abban a februári Igen. hétben, meg abban a március elejé hétben, és úgymond beidézte őket. Ezek bementek oda hozzá. Én figyelmeztettem mindenkit, hogy szerintem ne menjetek be, mert vagy megvenni, vagy megfenyegetni akar benneteket. Hát gátlástalan egy emberről van szó, Ez többször bebizonyította. És ez történt. Megfenyegette őket, és avval fenyegett... Mi veszteni Tehát a oly... Innen kívülről, ha az ember elemzi, mondjuk te vagy én, akik nem vagyunk benne, mert rajtunk ugyan nem, én nem semmi. Elezem, hogy csak de de de de várjál, várjál, egy picit más a helyzet, mint belül. Belül ugye ott vannak emberi kapcsolatok. És a, azok a döntések, amiket a Fidesz javasolt, abban bizony kemény döntések voltak, többek között a PR cégeknek. A megszüntetése. Az önkormányzati PR vonalnak a teljes megszüntetése, az pedig, hát ugye ott ismerik egymást. Ott akkor őt kidobják, ott kiteszik, és ott ment, ment a, ment a darálás, ment, mutyogtak nekik folyamatosan. Tehát ment ez a, ez a meggyőzés, ez a izé fenyegetés, hogy itt te velem ki akarsz szúrni, hát hogy gondoljátok, mi békétlenség lesz, mi lesz, tehát megy ez a megy ez a Duma. És ebbe van, aki fölölölölődik. És én biztos vagyok benne, hogy a mi frakcióvezetünk. Egy fiatal ember, aki egy nagyon jó eltű, nagyon rendes gyerek, a Bercsik-Karcsi, az ebbe őrlődött meg. Tehát én nem gondolom, hogy ők elárultak volna, vagy valami, őket hihetetlen brutális nyomás alá helyezte ez az ember. Ők sehol nem indulnak. ők nem kaptak semmit. Arra az egyre, azért válaszolja. Ők nem kaptak semmit. Akik, akik lemorzolókat nem indulhatnak újra. megengedő újban. velük, mint a polgármester és az alpolgármester? Hát azért mert. mert van a főnök, tehát a polgármester meg az alpolgármester szervezik ezt az egészet. Ezek meg elszenvedik. Tehát a, akkor, amikor ö, ö, gazemberek, én nyugodtan hívhatom őket így, mert azok, tehát ezek, ezek végtelenített politikai gazemberek. mindünk vegyünk disz, Hát disztingválok, de Elnézést, meg minden, szeretném Minden belefér, nekik minden belefér, minden. Tehát, amit, tehát hogy mondjam, amit személyesen rólam, meg amit a pártomról állítottak, az valami elképesztő. És ezt, mindezt a balos média tapsűkolása mellett, magyar Péterek, ezek a magyar Péterek. Ezek ugyanolyan árulók, mint magyar Péter, ugyanazt a játékot játsszák, mint magyar Péter. Jó, tartózkodott Bercsék és lemondott a frakcióvezetésről, azt te például előtte, akár fél órával tudtad, sejtettem. De nem hát a, tudtad? Nem tudtam, nem jelentette be. Hát nem, azóta se beszéltetett? Ö, a Karcsival? Hát nem, én azóta nem beszéltem. Vele ő nem keresett, én nem, én nem fogom őt keresni, nem fogom abajgatni. Egy biztos, amit látok jelen pillanatban, hogy Karcsinak ebből az egészből semmi haszna nem lett. Az a négy ember, aki megmaradt, azok indulnak egyébként a 2024 es önkormányzati választáson. és dolgoznak rendesen, és hajtanak. Maradjunk tehát uh, továbbra is a költségvetésre. És az egyébként kö... jó, jó, ő, ők, ja, még azt tegyük hozzá, csak még azt, csak, hogy ők mind a négyen egyéni körzetet nyertek 2019-ben, a két alpolgármester listáról került be. Tehát ők nem tudták megnyerni az egyéni körzet. 2024. március 14-én elfogadták a költségvetést. Mi volt erre a te magyarázatod? Hát egyértelmű, hogy összeálltak. Tehát itt egy koalíció jött létre. Tehát itt már nem csak együttműködés, nem csak a költségvetésért való együttműködés, hanem egy egyértelmű koalíció. Borvé Lénárt továbbra is föntarthatja azt, hogy korlátlanul és ellenőrzetlenül költi azt a költségvetési pénzt, és arra, amire akarja, amire ő személy szerint akarja, magáncélokra és kampánycélokra. tehát ez volt a díl. Tehát ő ezt megkapja, ezt a lehetőséget, egy milliárdot biztosít a, az ellenzéknek, a baloldali ellenzéknek, a Momentum DK-ás polgármester Ez egy milliárd forint ez micsoda? Ez mindenféle fejlesztés, amit ők mondanak a saját. Ezek hol vannak a napi rendi pontokban, a Ezek a, belül. benne vannak a költségvetésben, tehát le vannak írva, táblázatokban meg lehet ezeket találni. És ezek, a, ezek, amit ők ezek egyértelműen személyekhez köthetük. Igen, amit ők benyújtottak, meg pártokhoz. Párta, a dk a Momentumhoz meg az MSZP-hez. DK-hoz, Momentumhoz, MSZP-hez. Ők benyújtottak egy javaslatcsomagot, erre a polgármester azt mondta, hogy jaj, de jó, ez eddig nem jutott eszembe. Hát akkor fogadjuk már el. Elfogadjuk. Ez volt a dél. Ez történt. Tehát itt koalícióban vannak. Itt ezt már nem is lehet uh, takarni. Szerintem az ő megállapodásuk az már nem csak Erről szól, hanem ez hamarosan kifog derülni egyébként a kampányban, hogy a kampányra is szól, tehát ott lesznek szerintem visszaléptetések, nem akarom mondani, hogy mi mindent fognak ezek még ott művelni, és egyébként június 9-e utára is szól. Tehát ők nem várják meg, hogy június 9-én a csepeli emberek mit döntenek, ők már most meg, meg, megelőzve a döntést, mert itt azért, valójában őszintén, mégiscsak egy választásról van szó, és a demokráciában ott az emberek döntik el, hogy mi lesz utána, de ők már előre összeszervezkedtek. Ez a helyzet, és mi ezt mutattuk be, hogy ez történt. Ezt bemutattatok? Igen. Ez egyértelmű? Ez egy. Hát a, a, a, ugye most idézted a... a ezt én mér... értem, de a kérdés arra vonatkozott, hogy ez vajon más számára is -e? az, Hát nyilván nagyon nehéz helyzetben vagyunk abban a tekintetben, hogy nekünk a... a azáltal, hogy a, a Borbé Lénárd azt csinál, amit akar a költségvetésen belül, mondjuk az újság, a, a, a Csepeli hírmondó, vagy a Csepel.hu, tehát azok a, az a média, amit önkormányzati közpénzen fenntartott médiának nevezünk, az róla szól. Róla pozitívan, rólunk negatívan. Tehát ez nehéz. Tehát nekünk ezt össze kell raknunk még, tehát nyilvánvaló itt kell, kell, kell, kell egy olyan, tájékoztatást még megtennünk az elkövetkezendő 8 7 ahol ez egyértelműen világosan kiderül az emberek számára, de hát sok minden egyéb kiderül. Hát azért azt, azt nehéz magyarázni, hogy megvádolta a Kozma István Magyar Birkozó Akadémiát azzal, hogy szállodát meg éttermet akar építeni, nem adta el a Kozma Akadémiának a diák otthonra azt a területet, amit meg akartunk vásárolni, és most az üzlettársával fölépített ott egy hollandi nyolc nevű éttermet. Egyébként szabálytalanul éppen jogerős, határozati, vagy jogerős bontási határozat van ellenük. Tehát ezt, ezt nehéz magyarázni, tehát azért ez, ez azért kijön. De jogi fellépés számára. várható ez ügyben a Fidesztől, vagy tőled, vagy bárkitől. Én től, azt gondolom, hogy az most uh, ugye tartja. nagyon jó a kérdés, és nagyon köszönöm ezt a kérdést, pedig nem beszéltük meg előre, mit fogsz kérdezni, Még de most. ugye az elszámoltatásnak annak politikai, erkölcsi, és jogi, ha úgy tetszik, büntető jogi is e, oldala van, és most ugye ott tartunk a politikai és az erkölcsi elszámoltatásnál. Tehát most be kell tudnunk nekünk azt mutatni, hogy bizony ennek nincs megfelelő erkölcsi és politikai alapja, ami itt történik, és arra kérjük a választókat, hogy ezen változtassanak, és mi javaslunk is a választóknak erre egy programot, javaslunk új embereket, új polgármesteri előtte, Dudás Zoltán e, személyében. És természetesen a választások után mindenféle foglalkoznunk kell avval, hogy jogi értelemben, ezek jogi értelemben egyébként nem jogvesztő határidők, jogi értelemben van-e értelme kezdeményeznünk eljárásokat? Én úgy látom, hogy lesz, mert eleve azzal, hogy a fővárosi kormányhivatal megvizsgálta egy bejelentést, nem a mi bejelentésünk alapján csak szeretném mondani, egy bejelentés alapján megvizsgálta, hogy itt valami nem, nem gömbölyű gömbölyűvel az étteremmel, meghozta a megfelelő döntést, a határozatot, ez világos tette számunkra, hogy nekünk igazunk van, de igazunk lesz a másik ingatlannál is, ami, ami egyébként északra van a, a kimbától, ahol meg 7000 köbméter, tehát 7000 köbméter, ez úgy, egy ifa az 5 köbméteres. Igen. 7000 köbméter Ö, ö, sittet raktak le a földbe egy természetvédelmi területen elképesztő. És most ott vízben áll az egész, ö, és mondván ez a zöld beruházás lesz. Vissza kellett ott mindent bontaniuk, ott mezitlábas parktól kezdve mindent csináltak. Egyébként mindenütt valamilyen büfé a megoldást. Itt is egy büfé, ott is egy büfé, kicsit délebbre, a strandon is egy büfé, a strandó délebbre, a csepeli önkormányzat sporttelepén is büfé, mindig valami büfé, meg ilyenek jönnek létre, ennek az uralása ö, ö, mentén mennek a úgymond fejlesztések. Vegyük vissza a lendületet és térjünk vissza a költségvetéshez és a költségvetés elfogadásának a módjához. Hogy a költségvetés elfogadásának a módja hogyan hat a csepeliekre, vagy ennek van-e bármilyen hatása, ez 2024-ben, vagy ez is június 9-én kiderül. Volt egy ajánlat a Fidesz részéről, de abba maradtunk, hogy ezt itt most nem fogjuk minden vonatkozásában kibeszélni ez ugye akkor már politikai amikor... ajánlat, politikai, igen, politika, hozzá, ja, tehát... igen Nem igen, igen, nem, nem, igen, nem nem nem nem csak amikor a igen, vannak olyan pontok, ahol nem biztos, hogy érdemes teljes részletességgel kitárgyalni. Minden esetre ott volt konkrét javaslat, Borbé Lénárd vagy Dudás Zoltán polgármester jelölt lép a másik javára, és ez az a pillanat, amikor az ember gyereke, fiala János megkérdezi, hogy hogyan esett a választókerületi elnök választása Dudás Zoltára, aki azért a saját megítélésem szerint is itt a tévedés maximális kockázatát fenntartom, nincsen igazán jó helyzetben. Hát igazán jó helyzetben akkor lenne, természetesen, ha minden a, az irányba mutatna, hogy ő be fog sétálni, nyelni. fog. Ezt miélegelte, ezt a. De ő a te igen Igen, amikor Mi beszéltem vele. Hát ugye az előbb említettem, hogy itt nagyon szükség van arra, hogy az ember megfelelő képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezzen, és én a képességek, tulajdonságok között a legfontosabbnak gondolom azt, hogy a, hogy a bizalom meg legyen a kölcsönös bizalom. Ő olyan ember legyen, akiben megbízhatnak, a bajtársai azokkal, akikkel együtt indul a választáson, mert ez egy bajtási szövetség a Fidesz, a nevé, nevében is erről, erről, erről biztosít bennünket. Tisztelettel legyen a többiek iránt, tisztelettel legyen maga a munka iránt, az emberek iránt, és ő egy ilyen ember nem véletlenül diakónus. Ugye egy ilyen szolgálatot is bevállalta Zoltán. Nagyon komoly tapasztalatokkal bír az államigazgatás területén. Csepelen 5 évig volt a járási hivatalnak a vezetője, tehát ebben is rendkívül jártas. Nagyon, nagyon felkészült szociális ügyekben, ugye a Szociális Minisztériumban is dolgozott főosztályvezetőként, önkormányzatban, a Fővárosi Önkormányzatban bizottság mellett dolgozott, gyakorlatilag 30 éve dolgozik a fidesz együtt. Tehát van egy olyan konstelláció, van egy olyan helyzete ennek az embernek, van egy olyan tulajdonsága, ami őt alkalmassá teszi. Ez persze kevés, kell, kevés még mindig, mert kell tudni vezetőnek is lenni, és ő bizonyította azt is, hogy jó vezető tud olyan célokat meghatározni, ami ami őt követik az emberek. Én, ezt értem. én szerintem ez fontos egyrészt a csapat szempontjából, másrészt pedig a csepelieknek bemutatni, hogy itt van egy olyan lehetőségük, hogy mindazt, amit a Borbé Lénárd elmulasztott, vagy, vagy megsértett teljes egészében, azt az egészet azt, azt, azt ki lehet cserélni egy sokkal jobbra, hogy... és ennek mindenki, a teljes közössége hasznát. Nem mondom, érezni. hogy keretes szerkezet, mert mások azért se tud lenni, mert ugye a nyitány is a finálé azok ebből a szempontból zeneileg nem ugyanazon kategóriába tartoznak, de vissza a költségvetés elfogadásához. Végül is azt ki lehet jelenteni, hogy amit Borbé Lénárt el akart érni, azt a 2024-es március 14-én a képviselőtestületi ülésen elérte. Hogy milyen eszközökkel azt te elmondtad. Az, hogy ez milyen üzenettel bír a név felé, azt én nem tudom lemérni, nem élek csepelen, olvasom a cikkeket, de a cikkek ebből a szempontból... Ez egy rossz üzenet, hogy magán célra használom a pénzt, és úgy, ahogy én akarom. Tehát ez egy nagyon rossz üzenet. Igen, de ezt rajtad kívül senki más nem mondja, aki benne de, van, azok... De, de mondják mások is és szerintem ezt hallatni is fogják. Tehát mondják mások is. tehát Az emberek nem vakok. Tehát az emberek világosan látják, hogy hogy, hogy üzemel ez az ember. Tehát ez egy van Tehát amit ő művel, az nem egy közösségépítés. És ez alá rendeli alá egyébként a költségvetést is. A költségvetéssel támasztja ezt teljes egészében alá. Azt csinál vele, amit akar. Számolatlanul. Bultány. Én ezt értem, de végül is... Hát, olyan, olyan, olyan éttermi számlák vannak, én, de most, hogy a világot nem látunk. Ne legyünk, hát, nem szerű, legy, ne legyünk de ez kis, nem kis értem, Nem arról beszélünk, hogy elmegy valaki. De én ezt értem, ez csak nem azt akarom beszél. neked mondani, ha valaki utazások, egy, egy sporteseményként azt nézi, hogy milyen arányban fogadták el a költségvetést, akkor az impozás. Hát, uh, ha nem olvassa hozzá a kommentárt. Azt kérdezem tőled, hogy Dudás Zoltán alkalmas-e arra, hogy azt, amit el tudott érni március 14-én hosszas kitartó munkával a polgármester és az alpolgármester, azt úgy magyarázza el a csepeliek számára, hogy mellé álljanak június 9-én. Nem azt, azt Zoltán, is. az Zoltán egy tisztességes ember, tehát ez a legfontosabb. Egy tisztességes ember, aki tisztességes politikát akar csinálni. Az egész eddig élete ezt bizonyítja az emberek számára és el, fogja, el tudja mondani az embereknek, hogy hol a hiba pont. Dudázolta nem gyűlölködik, tehát őt nem egy valami irítség, gyűlölet, e ellenfélség, ellenség kép vezeti, hanem a tisztesség vezeti. És szerintem ez nagyon fontos. ez Mennyire számos a vereség lehetőségében, vagy az a szövetségi kapitány vagy, aki ilyet akkor sejt ki Aki elindul a választáson, az ne számoljon a vereséggel, mert nem azért indulunk el, hogy vereséget szenvedjünk, sőt a politikai választásnál ott az ezüst meg a bronzérem se sokat ér, valljuk be őszintén, tehát nyilván az aranyért szálltunk harcba, és mi szeretnénk bebizonyítani azt, hogy mi erre az aranyéremre esélyesek vagyunk, és érdemesek vagyunk, és arra kérjük az embereket, hogy szavazzanak ránk, szavazzanak Dudás Zoltára és a Fidesz kdmp re Ha ránézel arra a 12 emberre, aki most képviselőjelölt volt, belelátod-e azt a 8 lemorsolódót, aki lemorsolódott 2019 és 2024 között? Ez nem egy szimpatikus kérdés, de nem is akartam magam szimpatikusnak. Igen, tenni. én azt gondolom, hogy, a, ahogy, hogy minden benne van, tehát ez is benne van, viszont én, én továbbra is tartom azt, hogy azért, mert az ember egyszer megégette magát, attól a másik emberrel szemben, illetve egy másik közösséggel, egy másik értékalapú közösséggel, szemben a bizalmát és a tiszteletét fent kell, hogy tartsa. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.